a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. V súvislosti so šikanovaním doktora Harabina som naše na internete toto. Štefan Harabin podal za krivé obvinenie žaloby na kvarteto údavačov Šeliga Benčík, Čekovský Stančík, ako aj na prokurátorov Lipšica, Honza a Nociara, vyšetrovateľa Kochlica a sudcov Piknu a pulmana všetkých za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. A ja sa pýtam... Bude konečne spravodlivosti učinené za dosť. Aha, čo mi poslal kamarát Jožo. Venezuelský príbeh, ktorý všetci prehliadli. USA práve predali venezuelskú ropu za 500 miliónov dolárov. Ale peniaze uložili v Katare. Nie USA, nie Venezuela, Katar. Tu je dôvod, prečo tento uspokojivý detail mení všetko, čo si myslíte, že viete o tom, čo sa práve stalo. Venezuela dlhuje 170 miliard dolárov medzinárodným veriteľom, držiteľom dlhopisov, ropným spoločnostiam, Číne. Každému dlhuje peniaze. Akýkoľvek účet v USA alebo Venezuele by bol okamžite zabavený prosrednícom súdneho sporu. Trumpová administratíva teda peniaze umiestnila v Katare, neutrálne miesto, kde finančné prostriedky voľne prúdia so súhlasom USA a bez rizika zabavenia. Toto nie je oslobodenie. Toto nie je zmena režimu. Toto nie je intervencia. Toto je prvé operačné nasadenie novej architektúry pre zachytávanie suverénnych zdrojov. Postupnosť. 3. január zajatie prezidenta. 6. január oznámenie, že USA budú riadiť ropný sektor na neurčito. 9. január podpísanie výkonného nariadenia, ktoré chráni príjmy pred všetkými veriteľmi. 14. január, dokončenie prvého predaja v hodnote 500 miliónov dolárov. 12 dní od vojenskej operácie po zachytenie príjmov. Iraku trvalo 6 rokov, kým po roku 2003 podpísal svoje prvé veľké ropné zmluvy. Zahraničné spoločnosti fungovali podľa irackých zákonov. Príjmy išli na irátske účty. Venezuela 2026 Vláda USA priamo predáva ropu, dokončuje predaje a uklada výnosy na účty, ktoré kontroluje v tretích krajinách. Toto sa nikdy predtým nestalo. Nikdy. Nie v Iraku, nie v Ríbi, nie v kuvajte, nikde od roku 1945. Výkonné nariadenie je kľúčovým dokumentom. Vyhlasuje, že venezuelské príjmy z ropy sú oslobodené od všetkých pohľadávok veriteľov, všetkých súdnych rozsudkov, všetkých medzinárodných arbitráží. Jedným podpisom sa právne záväzky vo výške 170 miliard dolárov stali nevymahateľnými. Medzinárodná právna architektúra, budovaná 80 rokov, bola obídená prosrednícom domáceho výkonného nariadenia a účtu v Dauhe. Generálny riaditeľ spoločnosti ExxonMobil na stretnutí v Bielom dome minulý týždeň označil Venezuelu za neinvestovateľnú. Má pravdu a na tom nezáleží. Keď vláda USA kontroluje tok príjmov, chráni ho pred súdmi a slubuje, že to veľmi zjednoduší. Starý, investičný kalkul je zastaraný. Šablona je teraz funkčná. Označiť vládu za narkoteroristickú, nasadiť armádu na prevzatie vedenia, zriadiť dočasnú kooperatívnu autoritu, vydať výkonné nariadenie, ktorým sa zrušia všetky predchádzajúce záväzky, predávať zdroje prostredníctvou kanálov kontrolovaných USA ukladať výnosy v jurisdikciách mimo legálneho dosahu. Každý národ s rozsiahlymi prírodnými zdrojmi vládou, ktorej legitimita môže byť spochybnená a nedostatočným vojenským odstrašovaním, práve sledoval, ako sa táto šablóna vykonáva v reálnom čase. Venezuela má viac ako 303 miliard barelov overených zásob. Najväčšie na Zemi USA teraz kontrolujú tok príjmov. Toto nie je príbeho Trumpovi, Madurovi alebo intervenčnej etike. Toto je zrod novej imperiálnej architektúry, ktorá robí postvestfálsky právny poriadok irrelevantným prostredníctvom finančného inžinierstva a offshore bankovníctva. 21. storočie nebude formované medzinárodným právom. Bude to formované tým, kto kontroluje účty. Takže tento svet sa mení, pretože Myslím si, že základným zákonom kapitalizmu doteraz bol maximálny zisk. Čo prímelo kapitalistu a obchodníka Trumpa, že robí charitu pre Venezuelu? Alebo sa mi to len zdá? Alebo to na nás iba hrá, chlapec? Neviem, neviem, či má prezident Trumpeta premyslené ďalšie kroky, napríklad vo Venezuele. Myslím, že nestačí, keď mu Mačadová odovzdá Nobelovú cenu mieru, ale nechajme sa prekvapiť. Miroslav Kočnár na svojom FBčku uvažuje takto. Ako vidno, našli sme si nevhodný pilier, riadne prehnitý, o ktorý sa opierame. Nemecko nás namiesto podpory ťahá do vlastných problémov. Podľa mňa je obyčajná drzosť oznamovať Nemcom, že štát nemá pre nich peniaze a zároveň vrážať miliardy do Ukrajiny. Nemecko už nemôže financovať súčasný sociálny štát, vyhlásil kancelár Merz. Sociálny štát v súčasnej podobe už nie je možné financovať z toho, čo si môžeme ekonomicky dovoliť, povedal na stranickej konferencii CDU v Osnabryku. Podľa neho, moderný model sociálneho štátu v krajine už nie je finančne udržateľný. Vyzval na prehodnotenie systému dávok, ktorých výdavky prekročuje minuloročný rekord 47 miliard eur. Noviny The Telegraph Pripomínajú, že Nemecko, ktoré bolo kedysi považované za exportného lídra Európy, od roku 2017 zaznamenalo rast HDP len o 1,6 oproti 9,5 v ostatnej eurozóne. Ekonomika krajiny klesla dva roky po sebe o 0,3 v roku 2023 a o 0,2 v roku 2024. A v druhom štvrťroku 2025 HDP opäť klesol o 0,3 V dôsledku starnutia populácie a rastu nezamestnanosti výdavky na sociálne zabezpečenie naďalej rýchlo rastú a ich značná časť prípadá nielen na občanov Nemecka, ale aj na cudzincov. Napriek týmto ťažkostiam zostáva úroveň štátneho dlhu Nemecka jednou z najnižších v eurozóne 62,5 HDP. Pre porovnanie vo Veľkej Británii dosahuje 96,3 hlavne vďaka výdavkom na sociálne dávky. Dajme si teraz jeden text skladby, ktorá sa zaraduje do skupiny Protest Songov, respektíve Proti vojnových skladieb. Je od Jarka Nohavicu a volá sa Prolásku Boží. Počúvajte text. Je zvláštny doba, čo žije proste znát. Do války velet sedne z jaksi nosí. A kdo by mír chtel, je hned dezolát, jenž neklaní se pred symbolem kosy. Zubaté nechce vlastní deti dát. Pro hodnot obalených krví, kdo trochu myslí, ví, že rýchly mat dostane chudák vždycky ako prvý. Nechtejme válku, to je jasný vzkaz. Bojujme za mír, lidi, prosím vás. Jak to vše začne? pak se hroby zmnoží. Nechtejme tupie čekať na rozkaz. kto slúži válce, tomu zlomí vás. Vzdorujme, prosím, pro vši lásku Boží. Jarek Nohavica má stále vypredané koncerty, tak v Čechách, ako aj na Slovensku, a tento text by určite nikdy nevznikol, keby situácia nebola naozaj vážna, ale zdá sa, že veľká väčšina ovčanov sa len pousme a ide vpred do slučky, ktorá znamená smrť. Na stránke vydavateľstva Thornden som objavil toto. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 13. januára 2026 znovu otvorilo debatu o tom, kam sa posunul slovenský mediálny priestor. Súd totiž definitívne potvrdil oslobodenie Štefana Harabina v kauze údajného schváľovania ruskej agresie na Ukrajine. Tento verdikt prišiel po rokoch polarizácie, v ktorej sa verejná debata o Rusku a Ukrajine stala skúškou lojality aj názorovej konformity. Kto mal iný pohľad, dostával nálepky a často bol vytláčaný na okraj informačného priestoru. Ešte viditeľnejší je konflikt okolo vydavateľstva Torden. Zatiaľ, čo v Moskve si v roku 2025 prevzalo prestížnu Národnú prémiu Ruskej federácie za najlepšie vydavateľstvo roka, Doma naráža na odpor. Najvýraznejší moment nastal pri zrušení knižného Veltru Bibliotéka 2025, kde aj samotní organizátori priznali, že neboli ochotní vystavovať spoločne s vydavateľstvom Torden a tak radšej Veltr zrušili úplne. Ide o bezprecedentnú situáciu. Radšej zrušiť celé kultúrne podujatie, než pripustiť jeden neželaný v úvodzovkách hlas. Samotný spor pritom nie je o knihách, ale o ideológii. Harabinov verdikt však dáva nádej a ukazuje, že aj v atmosfére silných emócií musí mať posledné slovo právo, nie tlak verejnej nálady. Kým na jednej strane sa alternatívne názory stretávajú s odmietaním a zakazovaním, na druhej strane ich existencia pripomína, že spoločnosť ich nevyhnutne potrebuje pre širšie spektrum názorov. O svetonázore sa nehlasuje, ale diskutuje. A teraz sa vrátim k rozhovoru s dvoma politológmi, ktorý som zachytil na 24. STVR. Musím sa priznať, že som sa chvíľu cítil dosť urazený z toho dôvodu, že protagonisti rozhovoru o udalostiach v Iráne si o poslucháčovi asi myslia, že seno žerie, alebo len jednoducho pokračovali v propagandistickej linke že Irán je súčasťou osy zla a tak sa o ňom budeme baviť. Keby som hodinu predtým nepočúval debatu amerického novinára s iránským profesorom, nebol by som až tak v obraze, ale onen iránsky profesor presne objasnil, čo sa v Iráne deje a na rozdiel od našich, teda českého a slovenského politológa, on v tom Iráne aj reálne žije. Dokedy súdruhovia VTVS RTVS budete prinášať cudzácku propagandu, a nezameriate sa na naozaj získanie pravdivých informácií z teritória. Irán je veľmi zaujímavou ukážkou tzv. nového iránskeho majdanu a vy ste si nevšimli, že v Iráne sa už podporujú mešity? Toto robia moslimovia. Na tento fakt ste zabudli, že už nejde o sociálne nepokoje, ale o politiku. Nevšimli ste si, že ako náhle bol v Iráne vypnutý internet, tak prestali chodiť inštrukcie z Washingtonu a Bruselu a nepokoje sa ukrudnili. U nás nikto nevšimol, že Šimečka a Spol nie sú až tak blbí, ako vyzerajú ale Benešové dekréty. Bol bod ich medzinárodného aj domáceho programu rozvratu podľa scenára z Bruselu. Dajme si ešte múdrosť na víkend. Vojna je priateľom štátu. V čase vojny si vláda osobuje moc a robí veci ktoré by zvyčajne nerobila, povedal Milton Friedman, americký ekonóm, štatistik a spisovateľ. Za mňa na dnes všetko. Odmik susalúči Monika, od mikrofónu Dušan, do v pondelok, dovtedy želáme pekný víkend.